Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Прохожі та собаки Через левади та городи Два кума йшло з весілля до господи. Бредуть, балакають про щось. Аж ось, де не взялась собака в біса? Чи з-під Чи із-за ліси? Присікалася аж вищить. Коли поглянуть, ще біжить. Мабуть, з десяток. Чи не більше. Та як напали, батю мій, одна гаразд, друга ще гірше. Кіндрат маха ціпком мерщій. Ось, не займай лишень, кіндрате, тут обізвавсь до його Клим. Я їх натуру знаю, брате, відчепляться. Ось, ну, ходім. Та не махай, не дивися. От вони йдуть собі, та йдуть. Собаки і справді унялися, а далі стало вже і не чуть. Отак зависливі її люди. Вони є всюду. Якщо завидно їм, куди? Брехати, мов собаки, стануть. А ти собі йди та йди. Набрешуться, та й перестануть. Кінець байки про та собаки.